Зачислили до спецзагону із колишніх фронтовиків, організованого для боротьби із недобитими гітарівськими посіпаками, які тероризували населення, розправляючись з усіма, хто будував і обстоював нове життя. Ви тримали зброю на поготові, не раз по тривозі підіймалися серед ночі, знову запах пороху, поранені вбиті. Але перемога йшла вашими слідами, нічого в світі не могло її зупинити. Вам виспоко підкидали листи з погрозами, намагалися знищити зарогу. Смерть підстрігала і тут. Одного разу відстрілювалися з дідової садиби, поки з села не підспіли бійці зі спецзагону. Бандерівці відступили. Але це вже була не війна, а незабаром мир увійшов у людські оселі. Мир. Але до вас ненадовго. Школи поки що не працювали. Батько влаштувався в обласній спілці, їздив до міста на ровері, а мама і Гануся займалися городом, і малий Микольцьо допомагав старшим. Андрій Пако – Взялися до роботи на господарстві. І справи пішли. Та неладу було надто багато. Особливо занебали сад. Дід помер, а батько у тому був не фахівець. Ти аж тепер, Андрій, відчув приємність від порання на землі, від праці землею. Це було оживання. Земля дихала, додавала снаги, і ти зрозумів селян, Усе, що було раніше, було надумане, але ж зараз ти утяв, що таке воно, любити землю, яку обробляєш, ти розумієш, уявляєш, скільки за нею пролито крові. Отак день за днем. Коли смеркалось і червонясто засвічували зорі, коли загравно квітнув молодик, снилися тобі пожежі і бої, ти не видав спокою. Попереду, однак, було ще багато роботи, ще було життя, хоч половина його проминула. Ви спокос першу ночували на горищі в клуні, Ти сам запропонував. Сіно пахло, аж памрочилась голова, корова в хліві жвала жуйку заспокійливо, ремиґала десь собі майже поруч. І від неї повівало теплом, і все це був мир пахло миром лягав спати трохи раніше, а Пако бавився з дітьми. З дітьми. Пако дуже любив малого, ти знав про це. У такому віці загинув Мегеліто, доля. Химерна доля. Але й знав ти, куди вона зараз іде. Взагалі, з якогось часу ти багато чого перечував, угадував, і зараз ти не самохід готувався, щось трапиться». Пако приходив, ти ще не спав, Лише удавав сплячого. Але Пако здогадувався. «Андреес, побалакай зі мною». Ми розмовляли по-іспанському, минуле. Збігло кілька місяців. Зараз Пако стояв поруч, і ти думав. Він уособлює для мене усе. Що я надбав за тридцять років. Але і це немало. Це багато, бо він – це я». Він існує окремо, але живе у мені. Андрес, сказав Пако, я хочу одружитися з твоєю сестрою. Я люблю її. Ти ж усе бачиш, її люблю, тільки її зможу любити. Поки що не відповідай. Я хочу з нею одружитися, бо й вона мене любить. Ми вже розмовляли про це. Ти мовби міркував про це, Андрію, ідучи додому і перекидаючи яка тепер гаднувся, і що може бути між Пако і нею? Але ти нічого не казав Пако, а він? Може, він прочитав твої думки? Але тільки у казках бувають дива. Чародійства, подібні збіги, стаються лише у казках, бо життєві закони підпорядковані суворій логіці. А може казки виникають із певних законів логіки, яка панує за людським життям... Люди десь їх утратили, а вони існують, і саме тому усе трапилося саме так, а не інакше. Поков повинен би закохатися в Ганусію, тому що вона схожа на тебе, чоловіка його сестри. Між вами гармонія, психічна відповідність і спорідненість душ і не тільки ваших, а й обох родин – ти не раз бачив, як вони позирають одне на одного, і спалахувала у тобі іскра надії, але ти боявся її не відкинути. Ти ловив їхні погляди і в якусь мить зрозумів, що відбувається. Тобі зробилося легко і добре. Чого б ти ще бажав для Пако? Він знайшов те, що ти втратив в Іспанії, але водночас охопив сум. Що ти ніби знав це наперед, Лише боявся признатися самому собі. Добігало тобі до тридцяти, Андрію. Вік для родинного щастя, Але де там і в голову не спадало. А впаку у Франції була Женев'єва, Війна, кохання, смерть. Йому вже за двадцять. Його щастя ще здатне полюбити». Звісно річ, одружившись він, трохи одійде від тебе, ти мирне життя це не війна, у нього інші закони. Але як у них складеться, Гануся, це щастя, усе в них повинно вийти як слід. І тут нічого не втрачаєш, ти тут не втратиш, нікого не втрачаєш, батьки. Ти переконаний, що і вони радітимуть. Одначе, що з тобою, Андрію, просто, просто це тобі нагадало про право на власне життя. Час жити для себе. А на це немає ні сил, ні снаги. Твоє особисте життя загинуло в Іспанії. І зараз існує лише його продовження в часі. Пако таки інший. І це не краще. Його опора йому треба. Нема що порівнювати». Ти тепер сам, ні, не сам, ти з ними. Хто при них, як не ти, та яка різниця? У них будуть діти, це ж часточка тебе, і все-таки лишайся там. Проговорили споко цілу ніч. Усе говорили ми про кожного з нас. Для кожної людини означає любити, мати, володіти по-різному. Віддати і взяти, що таке життя і смерть, і знайшли, любити, ось у чому суть. Пако переважно прокидався пізно, неквапом спускався з горища, ганувся, побуджувала його на порозі ковшем холодної води. Пако кидався її не здоганяти, у гру вступав Микольцю, і двір ходив ходором. І так йшли на сніданок, робота, обід, спочинок. «Восени», – сказав ти батькам, – «восени усе вирішимо». Тому не зазирали далеко в майбутнє, розумілося, що все буде добре. Але того ранку нас ніхто не зустрів радісним сміхом чи жартами. У дворі тиша. Щось змінилося, щось прийшло нове. «Вас це бентежило». Пако почав нервувати. Коли вмивалися, ти сказав Ходімо, треба побалакати зразу ж. Пако упрохував. Потім увечері, ну вдень, ні, сказав ти, зараз, одразу, нічого зволікати. Ти ніби знав. Всі вже зібралися в хаті і очікували на нас. Навіть Микольцю був якийсь урочистий. Коли ти почав, батько мовив, Гануся нам уже сказала, послухаємо Пако. Зазгинаючись, поко, заявив, що любить Ганусю, взагалі любить нас усіх і хоче з Ганусею одружитися. І враз напруження спало, де й ділася розхвольованість, яка щойно над усіма владувала,